non lagunok gaur 2000 tabederatziko urtarrilaren hogeita bederatzian zeigarren mailako ikasleak gaitu zue mikrofonoen aurrean Gaurko irratzailoa iloa berezia da Iro atal besterik ez du Lenda bizi ipinpolitu bat entzungo duzue. Ondoren sorpresa. Eta amaitzeko Santa Ageda esperako kopla kabastuko ditugu. BASEN BEIN BUZTAN IZENEKO UNTZI BAT MARROIA POTOLO ETA POLITA BEZAIN DESPISTATUA ZEN IA EGUNERO HAZTEN ZITZAION ZER ANIMALIA MOTA ZEN ZE OTE NAIZ NI? Tximinoa OTE NAIZ KOALA OTE NAIZ? garaan zurdea ote naiz. Bustan motzek etxekien non bizi. Non bizi ote naiz ni. Leize zulo batean. Zuaitzetako abi batean. Armi arma batean. Bustan motzek etxekien zerjan. Zer jaten ote dut. Agian, arrainak? Ala, patatak? Hala, zizareak? Bustan motzek etzekien zertarako zituen atzeko hanka handiak. Zertarako izango ote dira, hanka handi hauek. Huretan hmm, eskia egiteko balio ote dute? Zagutxuak gainean esertzeko balio ote? Hmm. Euria egiten duenean tapatzeko balio ote? Bustan motzek ikusi zuen txoriak zuaitsetan bizi zirela. Eta eraboki zuen beraiekin batera bizi izatea. Aizue, txoriak! Ni zuekin bizizango naiz! Bustan motzek ikusi zuen katagorriek eskurrak jaten zituztela, eta erabek zuen berak ere eskurrak jango zituela. Aizue, katagorriok neuk ere eskurrak jango ditut. Baina, bustan motzek oraindik ezekien zertarako zituen atxeko hankan Egun batean, basoko untzi guztiako juka eta algaraka aziziren. Azkar bustan motx! Geizti zaitezu haitzetik! Erbi dator! Kontu zibilik! Erbi dator! Erbi dator! Goazen Azkar gordelekoetara! Erbi dator! dator. Erbi Nor da erbi? Galdetu zien bustan motxek untxiei. Baina untxiak oso urduri eta beldurtuta zeuden, eta ez zioten bustan motxi erantzun. Korrika eta presaka alde egin zuten lurreko zuluetan gordetzeko. Tan motz bere zuaitzean gelditu zen lasai lasai eskurra jaten eta bere buruari galdetzen, zertarako balio otosuten berean kandie. Bitartean... Erbi erbinudea iritsi zen zazien artean arrastaka. Hortzak zorrot zituen, eta begiak askak mugitzen zituen. Arkakuzuak balira. Herbi gordeleko artean pasatu zen, baina horretzegoen untzi arrastorik. Herbi gora begiratu zuen eta orduan, bustan motzek agurtu zion. Gai laguna! Erbi kezion erantzu. Astira astiro hasi zen suaitzan gora. Bestuntziek muturra tera zuten gordelekoetatik eta ikaraz dardar hasi ziren egiten. Keixo, esan zien motzek erbiri. Azkonarra alzara zu? Elefantea alzara? Ornito rinkoa akayo? Erbi piskabatu urbildu zen. Ez laguna. Ni erbi nioudea naiz. Urmail batean bizial zara. Dike batean bizi zara. Txakur etxe batean, akaso? Erbi gehiagur bildu zitzaion buztan motzi, eta san zion. Ez, laguna, bazoko txoko ikilunenean bizina izni. Letxugarik jaten alduzu? Inxekturik jaten alduzu? Frutarik, akaso? Orduan, erbi bustan motzen aurpegiraino orbildu zen eta zerre bizian oiukatu zion. Ez laguna! Nik untxiak jaten ditut! Zu bezalako untxiak! Bustan moz, beldurtu zen. Un... Unxi... Unxi alnaiz ni? Herbik Espainiak miazkatuzituen. <truz> <truz> Eta salto batez... Bustan moz enganera jauz Bapatean, pentsatu gabe eta atxikpista bezain askar, Bustan motzek atzekoan kandiak kaltzatu eta ostika da galanta eman da. Bidali zuen txokorik iluneraino. Beste untxi guztiak, jordelekutik aterata, posarren saltoki, brinko, bezarkatuz eta antxatuz oiukatuz zioten Bustan motxi. Eroia zara, Bustan motz! Eroia sara, meretan! Eroia sara, eroia sara! Hauzarta, hauzarta, hauzarta! Hau hau hau Orduan, bustan motzek, aope kaitse esan zuen. Bai, gauza, bitxia. Nik uste nuen, untxia nintzela. Ipunentzun ondoren sorpresa. Norentzako sorpresa Gentsan handeren jontzat Gentzane pringuran gelako handeren da Gaur agurtu behar dugu Bihar behar nirene kastelara boltatu handelako Kontu kontari ratitik hau zezan nahi dizugu Gentsane Ezkerrik asko egin duzuna lanagatik. Sorteo, nopadizugu, umanditar guztiok. Hauze da despedida, Gentsan erentzako, Gentsan erentzako, erentzako Daurko irratxa joan, Agurre zateko, Guzturagon bazara, Gu gaude kontentu, Tan imatzen zaitugu, lasteri tzultzeko. Agurreza di hori, ta ezkerrik asko. Agurreza di ta ezkerrik asko. Den batera orain. da despedida, gentzan erentzako, gentzan erentzako. Gaurko irratxaioa, agurre zateko. Guztura egon bazara, gu gaude kontentu, ta nimatzen zaitugu, lasterri txultzeko. Agurre zadi orik, ta ezkerrik asko. Agurre zadi orik, Ta eskerrik asko Ese mingea eforriko naiz egun emparte unhoz ez La torre nastian otsaiaren lauan santagera den eskajo kuasen alkari agurtzera bertsolari moduan. ¡Copla cantatos oh. Un mandico y caslea gara, el torre gara me espera. Oiturarekin kumplidez hau, zanta hargeda bezpea. Iso txakostu duen giroa, gaztezko kaletan zehar. Gure soiua berotuko du, beste ezer ez dabea. Gaurkoz nahiko da, baina la ere, Horain arte bezain trebe, Giro honekin izango gara, Gatorrein urtean ere. Gauze da kontu kontari irratian agurtzeko erabiltzen dugun melodia. Beraz, entzule maiteok agure zateko unea eldu da.